Хитким рухом він вхопив пляшку і хлюпнув собі більше половини склянки. Випив, не закушуючи, і похмуро продовжував. Лікувався у них один мій приятель, ну і мені порадив. Каже, вісім разів лікувався, і все даремно. А тут за один сеанс, мов рукою зняло, і не вабить. Ну, я дурень зрадив, пішов. Ну, а вони мені кажуть 200 доларів. Здорово, так? Звідки ж я візьму ці бакси, коли я їх ніколи в житті не бачив?